Negyedik fejezet. 1881. Március 5-e. A szürk és fehér háttéren, Muszarszki feje fölött jobboldalt, és onnan jóval balra, már a kép által befogott valóság legsarkában, a vakítóan erős világítás a kraplak gallér viszfényeként két foltot lebegtetett. Ez volt az, amit már az első nap megsejtett. Amit tegnap, amikor sikerült befejeznie a fej körül a háttér árnyalását, már nem tudott megoldani. És ami ma, amikor először a képre nézett, újra bosszantóan hiányzott. Egyelőre azonban mégis a fejjel, a hajjal és a szakállal foglalkozott – mert Mogyeszt olyan frissen és magabiztosan ült a karosszékben, mintha a tegnapi rosszul lét csak mindannyiuk lidérces álma lett volna. Élénken is sokat beszélt, de Ilja ezúttal boldogan hagyta. Inkább ez, mint az az utolsó óra tegnap, amikor a beteg álmát vigyázó Bertenszonnal halálos némaságban ültek. Még azt is boldogan tűrte, hogy Muszorszky néha izget mozgott, és mondani valóját szokása szerint élénk taglejtésekkel kísérte. Egy ideje Balakirevről beszélgettek, aki az utolsó években mintha teljesen kigyógyult volna vallási mániájából, sőt, újra komponálni kezdett. Most már jól van, hogy így van, de akkoriban azt sem tudtuk megijedjünk-e vagy szomorkodjunk. Rendszerint mind a kettőt tettük egyszerre, de nevetni eszünkbe sem jutott. Éppen ezért kétszeres boldogság, hogy most már nevethetünk. Nyugodtan nevethetünk a drága milli akkori dolgain. Képzelje csak el, rudas uram, tudom, hogy miket csinált akkoriban ez a nagyszerű ember, mert én, bevallom, nem is kerestem nagyon a társaságát. A zenémmel kapcsolatos nemhogy furcsa, hanem kifejezetten ellenséges megjegyzései miatt. Ilja visszaemlékezett az első nap egyik kitörésére, és őszintén remélte, hogy most nem ismétlődik meg. Nuszarszky vidám maradt. Nevetett. Korszinka úgy került vele össze, hogy Millie lett a Sztyálovszky féle Glinka kiadás főszerkesztője. Ő azután Korszinkát és Lejádovot vettem maga mellé, mert egyedül természetesen nem bírkozott volna meg ezzel a munkával. Ilja szórakozottan bólintott. Tudom, felelte. Ez volt az az eset, amikor Judmilla Ivanovna fizetett a kiadónak. Hol hallotta ezt? Csodálkozott Muszorszki. Hiszen maga akkor Párizsból visszajövet, elásta magát Csuguyevben. Ilja bosszankodott, hogy közbeszólásával ilyen csapdát állított magának. Nem akarta megmondani, hogy tegnap miért, és milyen körülmények között beszélt erről a római. Ma, még idejövet elhatározta, hogy Stasov érkezéséig úgy viselkedik, mintha a tegnapi beszélgetés az orvosszobájában meg sem történt volna. Vladimir Vasiljevic írta meg akkoriban nekem valamelyik levelében, magyarázta gyorsan. Csodálom a memóriáját, drága barátom. Ennyi idő után ilyen pontosan emlékezni... – Valószínűleg azért van ez így, mert akkor nagyon csodálkoztam rajta. Ez olyan, mintha nekem kellene könyörögnöm és fizetnem Pável Mihálylovicsnak. – De nyilván nem erről akart mesélni nekem, illetve Nikolaj Andrejevic nem erről beszélt önnek. – Nem, nem – vette vissza a szót élénkem Muszorszki. – Az egészet csak azért említettem, hogy megértse, hogyan került kapcsolatba Korsinka millie Nos, és mit mesélt Nikolaj Andrejevics? kérdezte Ilje megnyugodva, hogy sikerült eltávolodni a veszélyes vizekről. Ha nem ő mondta volna, el se hinné az ember. Mili mindegyik szobájának sarkában egy-egy kép volt. Kis lámpák pislogtak előttük. A hálószobájába senki nem léphetett be, és ha úgy adódott, hogy mások jelenlétében kellett oda bemennie valamiért, akkor gyorsan magára csukta az ajtót. Korszinká is csak titokzatos homályban hunyorgó kis lámpákat látott az ajtórésen át. Keresztet vetett, nem csak ha egy templom mellett mentek el, de dörgéskor is, vagy ha ásított, és akkor úgy, hogy lehetőleg mások ne vegyék észre. Gondolom, szólt közbe Iliá, Éppen ez volt a legfeltűnőbb. Persze, persze, helyeselt Muszorszki. Ez már így van. Minél jobban igyekszünk titkolni valamit, annál nagyobb szamárságokba bonyolódunk. Millé akkoriban, gondolom, komolyan megalapozta teológiai műveltségét is, mert Korszinka szerint, ha valakit előtte a nevén szólítottak, bármilyen ritka is lehetett az a név, Milly azonnal megmondta nem csak az illető névnapjának a dátumát, hanem tévedés nélkül felsorolta az ugyanilyen nevet viselő szentek összes névünnepét. Iljjel a fejét csóválta. És most mire használja ezt a rendkívüli műveltségét? Ah, ha, ha, ha, hagyjuk, túl van rajta szerencsére de az igazi különckedéseket nem is említettem. Az még hagyján, hogy a dohányzást abba hagyta. De hús sem evett többé. Állat készült tárgyai sem voltak, ezért a legnagyobb térben is csak valami könnyű felöltőben fagyoskodott. A szakállát gyapjúsállal kötötte át. Azután a teát málnával itta. És olyan halból nem evett, ki tudja miért, amelyiket lenyakasztak. Érti ezt, kedves barátom! Az állatok az élettisztelete? Bérte Ilja mint az indusoknál. Jó, hogy említi. Korszinka mesélte azt is, hogy az állatok iránti szeretetében vagy könyörületességében Millé odáig ment, hogyha valami csúnya bogár került véletlenül a szobájába, például egy mezei poloska, ami tudva levő, hogy milyen büdös, gondosan megfogta és kidobta a szellőztető ablakon, mondván Menj csak haza, kedveském, Isten nevében, eredj! Ilia ismét a fejét csóválta. Én igazán szeretem az állatokat, de ez túlzás. Nem tudom, meséltem-e önnek, hogy egész gyerekkorom, pontosabban annak szebbik része összeforrott a lovakkal. Apám ugyanis leszerelése után elhallgatott, azután más hangon folytatta. De ez hosszú történet. Csak untatnám vele önt. Dehogy! Dehogy! Mondja el! Amikor mi megismerkedtünk, ön már ha nem is volt olyan híres, mint most, de mindannyian éreztük, tudtuk, hogy az ön tarsajában van az a marsalbot, amit a Aparte mondása tett De De fiatalabb életéről soha nem beszélt, vagy legalábbis nem emlékszem, hogy beszélt volna. És most egyszerre a lovak... Hogy kerülnek egy festő életébe a lovak? Legfeljebb jövendő festőről beszélhetünk, szabadkozott Ilia. De ha valóban érdekli, röviden elmondom. Márhogy ne érdekelne engem az én kedves barátom fiatalsága. Lovak. Elhallgatott, összeráncolta a homlokát. Most valami rémlik, hogy az önapja katona volt, vagyis lovas tiszt. Nem. Ilja hangja megkeményedett. Apám sohasem volt tiszt. Közlegényként szolgált a csugujevi ulánus ezredben 27 évig. Jó módú gazdag családból származott, de katonáskodás a legelső napjaiban állítólag goromba volt egy tisztel. Ezért büntető került, és azt a rengeteg időt, majdnem egy fél életet minden kedvezmény nélkül kellett leszolgálnia. Még altiszté sem léptették elő. Ilyen volt az én apám sorsa. Elhallgatott. Még egy kis fehéret adott a fekete és az umbra keverékéhez, amivel a hajkoron a szélén dolgozott, azután folytatta. Apám elég jól írt és olvasott. És kitűnően értett a lovakhoz. Ismerte a lovak árát és tulajdonságait. Ezért a remontőrök, vagyis azok a tisztek, akiknek az a dolguk, hogy megbízás alapján lovakat vásároljanak az ezred részére, mindig elvitték magukkal apámat, mint a lovak alapos ismerőjét. Elutaztak a Donhoz, a Kaukázusba, a Voronyezsi Kormányzóságba, ahol lótenyésztő telepek voltak. Nehéz, de érdekes élet lehetett, mondta elgondolkozva Muszorszki. Apám is annak tartotta. Azután, amikor végre mégis leszerelték, lovakkal kezdett kereskedni. Szép vagyonra tetszett, ügető és más fajlovakat vásárolt, és azokat a török szultánnak szállította. Így történhetett, hogy mi gyerekek pompás fajlovakon lovagoltunk. Ezer rubelt, sőt, még többet is érő állatokon. Ez az ötvenes években volt. Szégyellem, kedves barátom! De nem tudom. Él még az édesapja? Él, és a legjobb egészségnek örvend. Most hónap 1-én lesz 77 esztendős. Muszarszky meghatottan sóhajtott. Adjon neki a sors egészséges, boldog esztendőket. Közölünk vajon ki fog megérni ennyit? Mindannyian. Ilia remélte, hogy hangja nem csenk hamisan. Ami pedig az apámat illeti, én is tiszta szívemből kívánom, hogy boldog, hosszú ereksége legyen, mert alaposan rászolgált. A katonáskodásra gondol. Arra is, és még valami másra. Ahogy mondtam, amikor én ezer rubeles lovakon lovagoltam, lehet, hogy éppen azon, amelyik később szegény, éppen a szultánt hordozta, aki biztos nehezebb volt, mint én, tehát ez az ötvenes években volt. Azután beköszöntött hozzánk a szegénység. Jóformán egyik napról a másikra. Hogy történt ez? Apám a hatvanas évek elején Bukarestben járt. Nagyszerű lószállítmányjal érkezett oda, drága jószágok voltak, apám két földbirtokostól bizományba vette őket eladásra. És akkor jött a bal szerencse. Bukarestben, jobban mondva egész Moldvában valami járvány ütött ki, és egy hét alatt valamennyi ló elhullott. Szegény apám egyszerre koldusbotra jutott. Ki kellett fizetnie a földbirtokosoknak az elpusztult lovakárát, ahelyett, hogy gazdag nyereséggel tért volna haza. Egy ideig, amíg az a kevés készpénze tartott, ami volt, csak kissé, de azután rohamosan megváltozott az életmódunk. Ilia felnézett. A napfény csillogását figyelte Muszorszkij torzombor zűstökén. Azután újra az ecsetéért nyúlt. Eladtuk sorra minden értékünket, hamar elszegényedtünk. Én pedig miután megtanultam ikont és portrét festeni, legalábbis akkor azt hittem, hogy megtanultam, 17 éves fejjel kezdtem egy kevés pénzt keresni ezzel a munkával, és elhatároztam, hogy ide jövök. Az idén, november 1-én lesz 18 éve, hogy először láttam meg ezt a várost. Megállt. Álmodozva nézett maga elé. Egyik munkámmal kerestem száz rubelt, amit akkoriban egyetlen képért fejedelmi összegnek tartottam. Útra keltem, és szentül meg voltam győződve arról, hogy tőkémmel, ezzel a száz rubellel meghódítom a fővárost. Az egész világot. Mosolygott. A fejét csóválta. Mondanom sem kell, mennyire hiú remény volt. Hogy ne pusztuljak, minden munkába bele kellett vágnom. Mázoltam házak-bádok tetejét, mázoltam hintókat, sőt, még bádog vödröket is. Muszarszkij szeme a semmibe merett. Milyen különös, csodálatos, kiszámíthatatlan és gazdag az élet! Ezek szerint vannak itt Babilonban olyan háztetők, hintók, amelyek az első orosz festő kezenyomát viselik. Beszéljen még Ilja Jefimovics a fiatalságáról, ha nem fárasztja vagy zavarja munka közben. – Eh, régen volt – mondta Ilja, akit szándéka ellenére magával ragadtak az emlékek. – A háztetőkről már rég lepattogzott az a festék. A hintókat megette a rozsda, elrágta a szú. Ami megmaradt, az a nyomorúság emléke. Ha sokat kérek, mint ahogyan beszélik egy-egy vásznomért, bár meg kell mondanom, hogy Pável Mihálylovics rövid sóhajtozás után soha nem alkudozik, azt nem azért teszem, mert kapzsi vagy mohó vagyok. Sokat keresek, de sokat is költök. A pénz szerintem arra való, hogy elköltsék. Annak a fiatalembernek az emlékéért kérek sokat, aki annyit szenvedett és nélkülözött, akinek alázatos mondatokat kellett fogalmaznia a magas hatóságoknak, hogy éhen ne haljon. Még akadémista koromban is, legalábbis az elején. Kezében magasra emelve az ecsetet, Éneklő hangon kezdett beszélni. Alázatosan kérem a cári művészeti akadémia tanácsát, hogy szánja meg keserves helyzetemet, és legalább valamivel segítse elő tanulmányaim folytatását. A magam részéről megígérem, hogy komolyan fogok foglalkozni a művészettel és az elmélettel, amit továbbra is folytatok. Az ecsetre bámult, megrázta a fejét. Tudjam, hogy ezt Petrovics Hányszor átgondoltam ezeket a mondatokat Azért is emlékszem rájuk ilyen pontosan Éjszakákon át azon töprengtem Hogyan tudom minél szífhez szólóban fogalmazni ezt a kérvényt Hiszen a pályám Az életem függött tőle Vagy sikerül Vagy mehetek vissza a tetőkre Jobbik esetben a bognárok, a kocsigyártók műhelyeibe. A szégyen szorítja a torkom, ha az ilyen mondatokra gondolok. Mint Minthogy néhány hallgató már bejelentette igényét, úr üresedésben lévő ösztendíjas helyére, most figyeljem, hogy ezt a fogalmazás tökéjére. Alázatosan kérem a tanács engedélyét hogy ezen a pályázaton én is részt vehessek. Érti? Ahhoz is alázatosan kellett engedélyt kérnem, hogy magára a pályázatra beadhassam a jelentkezésemet. Muszaszki szomorúan nézett maga elé. Folytassa csak, rudas uram! folytassa Ilia dühösen fújt egyet. Nem érdemes folytatni. Már bánom, hogy engedtem a kérésének, hogy meséljek ezekről az évekről. Mert a mai Ilja Repin nem tud pirulás nélkül visszagondolni annak a kervénynek a befejezésére sem. Hallgassa csak! Még alázatosabban kérem a cári művészeti akadémia tanácsát hogy a halál angyala elpusztítja az egyiptomi elsőszülötteket című vázlat elkészítéséhez. Utaljon ki számomra segélyt, ha csak kis összeget is. Vászonra is festékre. A képre nézett, és szinte dühösen bökött feléje az ecsettel. Szégyen, és újra csak szégyen. Tiszta a lelki ismeretem. Jó alvó vagyok. Általában nyugodt az álmom. De néha, ha valamint gyötrődöm, vagy valami bajom volt napközben, mindig ez a kérvény kísért álmomban. Kétségbe esetten, és mégis reménykedve rovom egymás a sorokat. A torkomat szorítja az aggodalom. Elfogadják-e? Adnak-e valamit? És... – Lett eredménye a kérvénynek? – kérdezte Muszorszki. Ilja már újra teljesen nyugodtan, tűnődve nézte a képet. Az ecset, mint a virágok között választani képtelen pillangó, hol itt, hol ott röppent a vászonra. – Ez a haj mégis fekete, vagy legalábbis sötét barna – állapította meg Ilja. – Ha túl sok ősszállat rakok bele – oda az arc végre oly nehezen megtalált, és szerintem sikeres színezése. Nem felelt a kérdésemre, kedves rudas uram, sürgette Muszorszki. Szemében változatlanul ott a szomorúság. Mi lett az eredménye ennek a kérvénynek? Ilja keserűen elnevette magát. Hogy ne? Lett eredménye az egyiptomi elsőszülöttekre kaptam valami kevés pénzt. A Kiszeljöv ösztöndíjat viszont Márknak ítélték oda igaz, tette hozzá gyorsan magyarázó hangsúlyjal, nehogy Muszaszki félreértse Márk még nálam is jobban rá volt szorulva. Akkor már elköltöztem Sefcovéktől. Vele, Márkkal laktam együtt. Így azután a gyakorlatban úgy is vehettem, hogy az ösztöndíjat együtt kaptuk. Muszharszki elismerően bólintott. Ó, igen, Márt Matvejevics. Ő számomra a legnagyobbak egyike. Az ő szobrai éppen úgy, mint a maga képei, drága barátom. Különösen persze a hajóvontatók, a művészet új országai, új partjai felé hidat építő művek. És ezt a becsontosodott koponyájú akadémikusoknak önnel kapcsolatban már akkor is észre kellett volna venni. És szegény Antolkoszkék még most is folyton bántják. Hát, végül észre is vettek, mosolygott elégedetten Ilie. Nem tehettek másként. Dolgoztam. Igen, kegyetlenül sokat dolgoztam. Úgy megfeszültem akár az én kedves volgai modelljeim a hámban. De a végén meglett az eredménye. Kénytelenek voltak sorra megadni nekem az első évek után az összes akadémiai kitüntetést. Számomra persze az anyagi sikereken, a nagyobb falat kenyéren túl, a legnagyobb dicsőséget, most utólag azt kell mondanom, az jelenti számomra, hogy baj nélkül túléltem az akadémia tanításait. Például Brunyi rektor úr tanácsait, Muszorszki tiszta szívből felnevetett. Ez az, rudas uram, ez az! Túlélni az akadémikusokat, a szimfonikusokat és az összes többi ilyen szörnyűséget. Mesélj el ezt is! Ön olyan kitűnő előadó naphosszat elhallgatnám. Nem hiszem, hogy megérdemlem ezt a dicséretet, tiltakozott őszintén Ilja. Csak annyi az egész, hogy igyekszem az igazságot elmondani. Még ha az nem is kellemes, akkor is. – No és, Brunyi? – kérdezte Muszorszki. – Akkoriban már kis aranyéremre pályáztam. Csodálatos című témám volt. Diogenész széttöri a csészét, amikor meglátja a pataknál a markából vizetívó fiút. Muszorszki kuncogott. – Hogy lehet egy ilyen címet egyszuszra kimondani? – Ériá is nevetett. – Mindegy, megpróbáltam, megcsináltam. Akkor jött Brunyi, megnézte és nagyon elégedetlen volt. Magánál sok az életképi vonás, mondta bosszúsan. Ezek egészen eleven közönséges bokrok, amilyenek itt is nőnek. A kövek is, ez mind felesleges és zabarja az alakokat. Késsebb életképnek nem rossz, de történelmi jelenetnek sehogyan sem alkalmas. Menjenen az ermitásba! tanácsolta atyaian ki possan valamelyik tájképét, és másolja le róla a maga képéhez alkalmas részt. A történeti képben a tájnak is történetinek kell lennie. <gül> Óriási, nevetett Musszorszki. Óriási, <gül> és ön mit tett? Nem tetszett, amit mondott, de hogy ne tehessek magamnak később szemrehányást, hogy önfejű voltam, elmentem. Puszvan megsötétedett vásznain azonban semmi magamnak valót nem találtam. Ezeket a tájakat erőltetetnek, kiagyaltnak, valószínűtlennek láttam. Ennyit érnek az akadémikus tanácsok, szögezte le elégedetten Muszorszki. Olyan ez, mint korszinká a fúgáival, meg az arányos, ízlésesen megválogatott modulációival. Éljának semmi kedve nem volt arról beszélni, amit a római mondott Muszorszky modulációs módszeréről. Inkább a saját történetét folytatta. Az igazsághoz azonban hozzá tartozik, hogy szegény diogenész végül is sehogyan sem sikerült. Hogy brúnyi volt-e benne a hibás, vagy én voltam képtelen meglátni puszán értékeit, nem tudom. De az is lehet, hogy valóban a bokrok meg a kövek voltak a hibásak. Már ezt nehezen hiszem. Inkább ott kell keresnünk a választ, hogyha úgy érezzük, egy téma nem nekünk való, akkor jobb, ha azonnal elfelejtjük, és mással kezdünk foglalkozni. Igaza van, kedves barátom. Tökéletesen igaza van. Töprengbe elhallgatott. Vagy talán mégsem. Mert olyankor, ha ilyesmit érzünk, folytatta, arra is kell gondolnunk, vajon nem a restség ördöge, aki mindannyiunkban benne lakozik, az öltözött ilyen áruhába. Emlékszem, volt idő, amikor valami hasonló kísértésnek engedve, majdnem hűtlen lettem az én kedves szaracsincieimhez. Amilyen lelkesedéssel hallotta önt róluk mindig beszélni, ezt el sem tudom képzelni. Pedig így volt... És az a legérdekesebb, hogy szép magyarázatot ötlöttem ki hozzá. Ön ez sokkal jobban meg fogja érteni, mint más. A magyarázatot is, és a hamisságát is. Hiszen ön kisoros születésű. Megállt. A szavakat kereste. Nos, valahogy ilyen formán okoskodtam. Egy nagy rossz ember nem tettetheti magát kisorosznak. És következésképpen nem tudja elsajátítani a kisorosz recitatívó helyes módját, vagyis a kisorosz beszéd zenei vonalának minden árnyalatát és sajátságát. Már pedig, hogy én ezt mindenkor milyen fontosnak tartottam, már mint a beszélő dallamot, erről már éppen eleget fecsegtem önnek, ha jól emlékszem az elmúlt napokban. A nagyon rossz embert úgy éreztem, mindig is jól ismertem, vagy legalábbis azt hittem, nem idegen előttem, még a jó lelkűség mezében megbúvó álmatak csalafintasága sem. Gondoljon csak például várlamra és miszáírra. De nem idegen tőlem a fájdalma sem, sőt, mélységesen az enyém. De itt... Újjával megmagyarázóan bökött ilje felé, és emeltebb hangon folytatta. De itt, ismétlem, van egy lényeges különbség, legalábbis szerintem a történelmi, tehát a nem a mi korunkban lejátszódó, és a társadalmi, tehát a napjaink világát ábrázoló opera között. A társadalmi operában még nagyobb gondot kell fordítani a recitatív óra, mint a történelmi darabban. Éppen azért, mert az előbbi nem tartalmaz nagyszabású történelmi eseményt, amely, mint a spanyol fal, rendszerint jótékonyan eltakar némi hanyagságot és rendetlenséget. Ez az oka annak, hogy a történelmi operákban is lehetőleg kerülik a társadalmi jeleneteket azok a mesterek, akik nem értenek kellő módon a recitatívókhoz. És ezért féltem én annyira a kis orosz recitatívóktól. Nevetett a fejét rázta. Így okoskodtam, és ma is azt mondom, hogy volt, azaz van valami igazság ebben az okoskodásban. De ma már azt is világosan érzem, hogy ezt az egészet akkor azért találtam ki, hogy meneküljek a nehézségek elől, amelyekkel a szorocsinciek komponálása közben szembe találtam magam. Tehát, ha nem haragszik drága barátom, az a véleményem. Hogy az ön elmélete is, a nem tetsző téma megérzéséről körülbelül annyit ér, mint az, amit most én fejtettem ki. Lehet. Nem tudom. Éviát ezekben a pillanatokban annyira lekötötte a haj és a háttér határa, hogy szakása szerint oda sem figyelt, mit mond. Bár azért, ha az ember idegenkedik egy témától, akkor nem tudta folytatni. Alsóhajkád beharapva, csuklójának apró, gyors forgatásával kényszerítette az ecsetet, hogy fűrtjeinek fürtjeinek a vigye a vászonra. – Miért hallgatott el? – kérdezte Muszorszki megbántottan. Azután észrevette Ilia arcán a figyelem feszültségét. Oh, – Ó, bocsásson meg, nem akartam zavarni. Ígérem, csendben maradok. Engedelmesen nézte a parabán sarkát, ahogy Ilje még az első napon kérte tőle, és hallgatott. Ilia számára örökké valóságnak tűnő percek alatt a háttér előtt sötétlő valamennyi hajtincset a vászonra vitte már. Mégis elégedetlen volt. Jó, de mégsem. Türelmetlenül kapotta már félig beszáradt kraplakkos ecset után. Két lendületes, villámgyors mozdulat a bal szem felett, és a haj sötétjéből majdnem egész kört bejáró kettős ív született. Ilja elmosolyodott. Az a nem létező haj tincs, amelyet a rastrelli álmodozó szemeit hordozó doktor akart idegességében a homlokából minduntalan kisimítani. Pompásan illett ide. Muszorszki nem volt képes tovább fékezni magát. Zavarom az első orosz festőt? kérdezte alázatosan. Vagy beszélhetek már? Élia hátradőlt, szokása szerint a derek átropogtatva. Az elmúlt percek feszültségétől jobb karja szemrehányóan nyilalt egyet, de nem törődött vele. Most végre az a két, izgatóan lebegő folt. A kraplak reflexiója. De nem. Mégsem. Még most sem. A hálóing eddig csak éppen jelzett fehérsége várja. Rajta a fekete, cikkzakkos mintában foglalt piros virágú hímzés. A fekete persze nem lehet más, mint a krómoxid egy különösen sötét árnyalata. A virágok pirosának pedig semmi köze sincs a kraplakhoz. Ha nem válaszol, Szólalt meg újra Muszorszky lemondó hangsúlyjal. Az természetesen csak azt jelentheti, hogy zavarom a fecsegésemmel. Tehát hallgatok, ígérem, hallgatok. Iljának végre sikerült visszazakenni a valóságba. Ó, nem, dehogy, mondta békítő hangon. Elnézését kérem, mi festők néha nagyon ostobán, sőt, neveletlenül viselkedünk. Legfeljebb azt szolgál mentségünkre, hogy néhány pillanatig azt érezzük, képesek vagyunk valamiféle stratégiát kiokoskodni. De ez csupán illúzió. Minden a el. A fehér, amit vastag ecsettel keverés nélkül nyomott a kraplak és a melkas húsz színe közé, olyan diadalmasan emelkedett ki a kép közepéből, értelmet adva még a köntös zöldjének, sőt a homlok fényeinek is, hogy majd majdnem hangosan felújjongott lelkesedésében. Mondja csak nyugodtan, Magyesz Petrovics. Kíváncsian -e hallgatom. Van itt még valami, ami izgat. Csak nem tudom, sikerül-e majd érthetően elmagyarázni. Ugyanakkor az is biztos, hogy ismétlem majd magam. Persze ez nem először fordul elő velem. Megint csak arról a gondolatról van szó, amit neveztem már életszerű dallamnak is. Vagy a recitatívó dallamosításának. Végeredményben teljesen mindegy, ugyanarról a dologról van szó, akár innen, akár a túloldalról nézzük. Már most, ami a mai és a történelmi témák megzenésítése közötti különbséget illeti. És itt ismét a recitatívóra gondolok. Még egy másik kérdés is adódik. Persze nem is egy, hanem több. Hiszen végeredményben. Megrázta a fejét nem kell magam, különben csak fecsegek, fecsegek, még ön itt türelmesen várja, hogy mondjak már végre valamit. Tehát a lényeg. Mondtam már, hogy a legközvetlenebb barátai majkáról, akiket kiváló muzsikusoknak kell tartanom. A szorocsinci vásár második felvonását hallgatva az ítélet hangzott el, hogy a szövegben a legközönségesebb, leghétköznapi próza van. A nevetségességig semmit mondó. Furcsa, nem? Mert ezt ezek a kiváló muzikusok voltak éppen gogol prózájára mondták a zene hallgatása után. Megdöbbentő, nem? Ezek szerint az én zeném által vezetve megfeledkeztek arról, hogy gogol szövegére mondták ezeket a súlyosan elítélő jelzőket. Akkor, ezt is elmondtam már önnek, elkeseredésemben, dühönben nem tudtam, mit válaszolni nekik. Csak később jutott eszembe, hogy ennek az egyszeriben megváltozott véleménynek az okát talán másut kell keresni. Több mint tíz éve annak, hogy nagy élvezettel olvastam a másik Vladimir Vasiljevicsnek, Nikolszkijinak a munkáját az orosz nyelv történetéről, és ott olyan sok gondolatot találtam az elsősorban az ifjúságnak szánt világos és tömör okfejtés mögött, ami számomra is tanulságú szolgált akkor is és ma is. Úgy vélem, hogy ami ott kikandikál a sorok közül, azért az orosz nép hálás lehet Nikolszkynak. Az orosz agyvelő ilyen kiműveléséért. Mire gondol? szólt közbe Ilja. Én bevallom, sajnos nem olvastam ezt a könyvet. Ez is műveltségem hiányai közé tartozik. Arra, hogy én, végigolvasva azt az írást, hazai hangok zengését éreztem. Mert Nikolszki azt a szemléletes, népies orosz beszédet mutatja be, amely mindig találó, szemléltető, mindent megbond. Amikor olvastam, ugyanazt a végtelenül boldogító világosságot éreztem, ami gyerekkoromban vett körül, a dajkáim meséit, vagy a parasztok énekeit hallgatva. Ha csak ennyi az egész, akkor Esztény Nikolszki nélkül is nem, nem, ne szakítson félbe. Ebből az egyszerűségből, amely a saját forrásából olyan természetességgel csörgedez, de ha már eltávolodtunk tőle, felidézni, újra a magunkévá tenni roppant nehéz, Más is következik. Mire gondol? Nem kevesebbre, mint arra, hogy fel kell ébreszteni a sok hivatalos, kiagyalt, se fülle-se farka szöveg olvasásától és hallgatásától elkorcsosult orosz beszéd természet adta erejét. Ugyanis, ha ez megtörténik, akkor az sem kétséges – hogy az orosz beszéd révén helyre igazodik az orosz szellemiség is. Korunk orosz beszéde olyan, mint amikor az ember szűk cipőt és betéteket hord. Ettől körmei rossz irányban nőnek, és vad hús kinövések keletkeznek. Érje nevedet. Eredeti hasonlat. Én nem gondolkoztam még ezen. Legfeljebb a hozzánk mesterségesen átplantált különböző példaképek istenítésén bosszankodtam. Mert semmi közük a mi művészetünkhöz. És mi a megoldás ön szerint? Ki kell vágni a félrenőtt vadhúst, és legalább egy időre papucsba kell bújtatni a beteget. Mert különben emberi járás helyett sántikálni fog. Valószínűleg igaza van, válaszolt Iliá. De hogyan lehet ezt megvalósítani? Ezen gondolkozzanak azok, akik ehhez nálam jobban értenek. De én úgy érzem, hogy a saját szövegeimben ezt megvalósítottam. De hogy igazam van, arra csak egy példát. Ismeri neveltetésemet, fényes pályafutásomat, mondta tréfás hangsúlyjal a gárda ezredben, minden esetre tökéletesen meg kellett ismernem, meg kellett tanulnom a katonai kifejezéseket. És akkor, véletlenül éppen abban az időben, amikor Nikolszki könyvét olvastam, a kezembe került néhány írás a régi harcokról, főként a Novgorodi és a Pskovi harcokról. Már pedig azok elég régen voltak. És akkor egyik ámulatból a másikba estem. Megragadó szemléletesség áradt azokból az írásokból. Micsoda erőteljes, ízléses, önálló terminológia! Töklével bosszúsan a térdére ütött. Ezután jött az, amit mindig azzal a hasonlattal szeretek emlegetni, hogy idegen ekevassal vájtak a mi fekete földünkbe. Ön az előbb azt mondta, hogy mesterségesen átplántált. Nos, még régen, korszinkával is ezen vitatkoztam, lemondóan sóhajtott. Ma már sajnos nem vitatkozom bele. Akkoriban az Antart komponálta, és úgy vettem észre, mintha bántotta volna, hogy nem Schumann stílusában ír, hanem a sajátjában. Azon aggodalmaskodott, ami a fő erőssége. Pedig, mondtam neki példaként, ami ízletes okroskánk, csak a németnek szörnyű, mi élvezette leszük. Ugyanakkor a német tejleves vagy cseresznyeleves nekünk elhetetlen. A német el van ragadtatva tőle. De már megint elkalandozom, sziggyom meg érte, kedves barátom. Röviden tehát. Azt mondtam korsinkának hogy a szimfonikus kidolgozás, persze a technikai szempontra gondolok, a németnél úgy megy akárcsak a filozófiája, amelyet korunk angol pszichológusai és a mi megsemmisítettek. Olvasta azt a kitűnő értekezését? A jelen évszázad német lélektana címűt. Ilja nevetett. Ön minduntalan megfeledkezik arról, hogy egy egyszerű mesteremberrel ül szemben, aki kezének munkájával keresi a kenyerét. Azt sem tudtam, hogy írtak egy ilyen értekezést. Nem kell feleslegesen szerénykednie, bosszankodott Muszorszki. Inkább vallja be, hogy önt a gyakorlat mindig sokkal jobban érdekelte. Ezt soha nem tagadtam. De bűn ez? Nem. Éppen ide akarok eljutni a magyarázatommal, ha hagyna szóhoz jutni. A virágok egymás után engedelmesen keltek életre az ink hímzésén. Ilján nagyon elégedett volt. Hát, nem ön kérdezte tőlem? Nem tudott ellenállni az ártatlan kis visszavágásnak, hogy olvastam a -e Trotsky-t? Muszorsky türelmetlenül rázta a fejét. Jól van, jól van, igaza De hol is tartottam? A németek filozófiájánál, amelyet megvan. Tehát arról van szó, hogy a német, és ez a lényeg, amikor gondolkodik, először elemez, azután bizonyít. A mi fajtánk pedig először bizonyít, Azután mulatságból elemez. Érje mondani akart valamit. Azután meggondolta. És közben mindnyájan, vagy legalábbis nagyon sokan közülünk is, folytatta Muszorszki, megfeledkezünk arról, vagy talán sajnos eszünkbe sem jut, hogy az alkotás magában hordozza a szép törvényszerűségeit. Tiltakozón emelte fel kezét. Tudom, tudom, ne szóljon közbe. A szép kifejezéssel kíván vitatkozni. Ha jól emlékszem, már tisztáztuk, hogy mi ketten mit értünk alatta. És ennek, már mint az alkotás törvényszerűségének az ellenőrzője, a belső önbírálat. Megvalósítója a művész ösztöne. Ha nincs meg az egyik és a másik, nincs alkotó művés sem. Ha van igazi alkotó művész, megvan az egyik is, Másik is. És így a művész lesz önmaga törvénye. De ez mégis ellentmond, mond, kezdte volna Ilja. Muszorszky kiabálni kezdett. Nem mond ellent, nem! Csak ön feledkezik meg arról, amiben pedig olyan jól egyetértettünk, a művész igazi hivatásáról. Hogy az emberi természetnek, az emberi tömegeknek legfinomabb vonásait hódítse meg, és ezzel táplálja az emberiséget. Emlékszik? Igen. Akkor meg miért vitatkozik? Ha a művész tisztában van hivatásával, és egész életét ennek a célnak a szolgálatába állítja, akkor igenis hordozhatja önmagában művészetének törvényeit. A kiabálás kifárasztotta. Lihegett. Iliát bántotta, hogy felizgatta. Hiszen igaza van. Ő nem figyelt eléggé. De hát a kép... Még nem fejezte be, kedves Magyest Petrovics, méghozzá az én hibámból, szólalt meg Ilje. Hogy végül is Nikolaj Andrejevicsnek miért mondta ezeket? Mert újra meg újra át akarta dolgozni az Antart mondta bosszankodva Muszorszki. Hogy ide még egy átmenet, mert túl merész a harmónia fűzés. Oda meg egy kis bevezetés, hogy a hallgató világosabban értse. Legyintett. Csupa ostobaság. Ha a művész átdolgoz valamit, azért teszi, mert elégedetlen bele. De amikor elégedett, és mégis átdolgozza a művét, vagy ami még rosszabb, újra kidolgozza. Akkor német módra viselkedik. Újra átrágja, amit egyszer kimondott. Nem vagyunk kérődző állatok, hanem mindenevők. A kérődzés tehát ellentmondása természettel szemben is. Nem gondolja? De, hagyta rá írja. Csak azon töprengek. <gül> Még mindig az előbbi kérdés... Az átplántálás, vagy ha úgy tetszik, az ön idegen kevasa. Azóta ezen töprengek, amióta, tudja, hosszú időt töltöttem Párizsban, meg máshogy is, és azóta is, hogy hazajöttem. Hogy mi az, amire mégis szükségünk van tőlük. Mert jó ideig az volt a véleményem, nincs mit tanulnunk tőlük. Nekik mások az elveik, mások a feladataik, más a világfelfogásuk vonzóak, de erőtlenítik az embert. De azóta újra és újra azon gondolkozom, hogy valamire mégiscsak... Nem tudom ezt jobban megfogalmazni. Muszorszki megértően bólintott. Hát persze. Értem. Én is sokat gondolkoztam már ezen. A helyzet az, hogy... Európára szükségünk van, de nem azért, hogy utazgassunk benne, hanem, hogy jól megnézzük. Igaz, én eddig ezt nem tettem meg, és ez nagyon fájdalmas nekem, de most nem erről akarok beszélni. Tehát szükségünk van Európára, de nem azért, hogy beleszeressünk a megfagyott svájci vízesésekbe, vagy a drezdai brülteraszba. teraszba, nem azért, hogy eldöntsük, hol tálalnak jobban, Párizsban-e vagy Bécsben, nem, nem, nem, ez a fontos. Ezt megtehetik még egészen tönkre nem ment földes urak és nehéz zsebű bőrzelovagok is. Pedig sajnos a mi zenész utazóinktól nem hallottam sokkal többet Európáról. Ez az a félállomban lévő orosz birodalom. A tudósok világában lehet, hogy már mondtam ezt a kedves példámat, ahol az elmék természetszerűleg összehangoltabban működnek, a tudósok, majdnem minden ország tudósai összejönnek. Nem tudom, hogyan áll ez más művészeti ágakban. De a mi Európát beutazó muzsikusaink fejében nem született meg ez a gondolat. Vagy ha igen, én nem tudok róla, nem látom az eredményét. Pedig ha Európa előcsarnokával való kapcsolataink, tudja, a 67-es szláv hangversenyre gondolok, amelyet milli vezényelt. Tehát, ha ezek a kapcsolataink mindnyájunknak hasznára váltak, akkor természetes, hogy Európával való kapcsolatunk révén még előbbre jutunk. Éliát elkapta a vitatkozás láza. Ezt így nagy általánosságban én is éreztem még kiutazásom előtt. De példákat mondjon. Neveket, személyeket, irányzatokat. Mert én 73 nyarán Itáliában nagyon vegyes benyomásokat szereztem. A Dózse palota, Velence az igen. Mikelen Mózes-e megdöbbentett. De minden egyéb. Rafael -el az élen olyan régiesnek, gyerekesnek tűnt, hogy nézni sem kívántam róma Úsdi halott város, ahol az életnek még nyomain is unalom és a papok befolyása érezhető. És nem jártam sokkal jobban a franciákkal sem. Dalákroát láttam csupán először világítópontnak. Ő akart harcolni, de nem volt elég puskapora. Tiszta művész volt. Aha, szólt közben Muszorszki. Mégis érti a rudas uram az én nyelvemet? Persze, hogy értem. Ön hitte csupán, hogy nem. Tehát de folytatta ilje. És semmi más. Azután szerencsémre felfedeztem olyan művészt is, mint Mané. De minden estől az egész. Leszámítva azt, hogy 74 nyarán rengeteget dolgozhattam Normandiában, ahol a velkörnyéki táj, a természet rettenetesen hasonlít a mi kis tájainkra. Tehát ezt a nyári időszakot leszámítva Isten tudja, mennyi értelme volt az ott töltött éveknek. Tehát példákat Magyest Petrovics. Példákat mondjon. Úgy látszott, hogy Musszorszki nem válaszol. Azután mégis megszólalt. Természetesen először is vele szeretnék találkozni. És sok mindenről elbeszélgetni, de sajnos ez már lehetetlen. A másik asztalkára a rendetlen papíroktól elborított Berliósz könyv felé intett. Amikor itt járt, már nagyon beteg és fáradt volt. A vezénylése igaz nem tette rám ezt a benyomást, mert élénken, friss lendülettel dirigált, mindenféle különzködés nélkül, egyszerűen, világosan és szépen. De a betegségetek te vagy más, az igaz, hogy szabad idejének nagy részét ágyban töltötte. Csak Kolagrivovval és az ő, már mint Berlioz itteni meghívását kieszközlő, Balakirevvel érintkezett. A tiszteletére előadták a Marinskiben az iván Susanyint, de ő a második felvonás végét sem várta be. Egy alkalommal pedig a zenei társaság igazgatója Vladimir Vasiljevicsel és Millijjel együtt ebéden látta vendégül. De ott is alig beszélt. Ilia nem állhatta meg, hogy közben ne szóljon. Gondolom, Vladimir Vasilyevics társaságában ez eléggé érthető. Muszorszky elnevette magát. Lehet benne valami igazság. Én minden esetre ismeretlenül is megszerettem őt. Mert arról persze szó sem lehetett, hogy mi, tehát Korsinka, a brigadéros és én megismerkedhessünk vele. Korsinka meg is sértődött, bár nyíltan nem mutatta. Azt mondta, hogy alig ha lehet magyarázni csupán a betegségével az orosz és a Pétervári zenei élet iránti mélységes közönyét. Korsinka szerint szerepet játszott ebben az is, hogy a zseni önhittségével azt tartotta, el kell különülnie tőlünk. Még a hat koncertműsorának összeállítását is felhozta érvként Korszinka. Persze, az igaz, hogy Berlioz csak négy Beethoven szimfóniát és néhány Gluck opera részletet vezényelt saját művein kívül. No meg a két híres Weber nyitányt, a Bűvös Vadászt és az Oberont. Nem tudom, hogy Korsinkának igaza volt-e vagy sem. Én viszont hallhattam méghozzá az ő vezényletével a Haroldot, a Fantasztikus szimfóniát, néhány nyitányát, részleteket a Rómeó és Júliából, meg a Faustból. Elgondolkodott. Sohajtott egyet. Hát, azóta is azért szeretnék vele elbeszélgetni, mert annyi mindent mondott nekem ezekkel a műveivel, hogy kétszer annyi kérdés jutott azóta eszembe. De alig élte meg a következő évet ez a nagy gondolkodó, mert a zenéje után én annak tartom, nagy gondolkodónak. Hirtelen felélénkült. Ön az előbb olyan szavakat mondott az istenített Itáliával kapcsolatban, hogy attól jobb társaságban a szép bizonyára elájultak volna. De én egyetértek önnel. Félre a szépelgéssel. A költészetben két kolosszus van. A nyers homérosz, és a finom Shakespeare. A zenének is két kolosszusa van. Beethoven a bölcselő, és Berlioz az ultrabölcselő. Ha ehhez a négy kolosszushoz odasoroljuk a tábornokaikat, segédeiket, szép társaság lesz belőlük. De hát mit művelt a segédeknek ez a társasága? Ugra Ugrabugrált, táncolt azokon az utakon, amelyeket a négy kolosszus kielölt. És a mieink? kérdezte Ilia. Glinka, Dargomyszki, Puskin és Lermontov gogol. És gogol. És megint csak gogol, mert neki nincs szánsegéde. Mind kiváló tábornokok, akik művészi hadseregüket szép vidékek meghódítására vezették. Attól kezdve azonban művész utódjaik többsége csak a nem általuk elfoglalt országok talajának megtrágyázásával foglalkozik. De hagyjuk ezt, mert attól félek megint igazságtalannak tart művész barátaimmal kapcsolatban, pedig nem erről van szó. Persze, hogy bosszant, ha egy olyan tehetség, mint Karsinka mesékkel foglalkozik. És az is bosszant, ha ez a drága brigadéros képtelen haladni az Igorral. Pedig, amit eddig hallottam belőle, arra csak lelkesedéssel tudok visszaemlékezni. Ugyanakkor persze haragszom, és jogosan haragszom rá. Nincs ebben valami ellentmondás? Nincs. És egyszer meg is mondom majd Alexandr Porfirjevicsnek, hogy nagyrészt ugyanúgy hibázta el az életét, Ahogyan én. De még nem késő. Milyen hibára gondol? Elég későn jöttem rá. Persze, ha hamarabb ismerem fel ezt az igazságot, tudtam volna elkövetni. A mai művészszel szemben olyan óriási követelményeket támaszt a művészi tevékenység, hogy egy embert minden estül felemészhet. Elmúlt a szabad időben megírt művek ideje. Egészen ad magad az embereknek. Ezt kívánja ma a művészet. Bocsásson meg, kedves Mogyaszt Petrovics, nem szeretném megbántani, de... Ilia a szavakat kereste. Én soha nem gondoltam, hogy ez másként is lehet. Attól a pillanattól fogva, hogy ecsetet vettem a kezembe, tudtam, hogy testől, lelkestől ennek a mesterségnek kell adnom magam. Látja, ezért hallgattam én ön olyan szomorúan, amikor nehéz és küzdelmes fiatalságáról mesélt. Ön sokkal, de sokkal rosszabb helyzetből indult, mint én, de soha senki nem kényszerítette arra, hogy mással foglalkozzon. Őszinte leszek. Az ön történetét hallgatva nem azt a bádok tetőt mázoló fiatalembert sajnáltam, hanem saját magamat. Aki, ha egész szívvel is. De soha sem szabadon. Mindig különböző kötöttségek hálójában vergődve tudtam csak a műveimmel foglalkozni. A gárda ezred. Azután azok a szerencsétlen birtokügyek, amíg filárát le nem vette a nyakamból. Azután a hivatalok, és újra csak mindig a hivatalok. Még ön a nyomorúságból emelkedett oda, ahol most van. Én a viszonylagos jólétből, a jól fésült, frissen vasalt gárdatiszti mi voltomból jutottam apránként idáig. Hol itt kellett engednem valamit, hol ott? És közben az anyagiak egyre jobban szorítottak. Lemondóan ingatta a fejét. Mindig a hivatalok és az akták. Most, hogy Dária Mihálylovnánál megtaláltam a munkám, már sokkal jobb. És ez meg is látszik azon, amit ezekben az utolsó években tudtam írni. De addig... A hivatalnak, a kötöttségnek köszönhettem azt is, hogy nem tudtam eljutni Listhez 73 nyarán Weimarba. Akkor is arra voltam kárhoztatva, hogy itt, Babilonban hervadozzam és keseredjem, erőmet és időmet olyan ügyre pazarolva, melyet nálam nélkül jobban megcsináltak volna. Arra voltam ítélve, hogy beismerve az erdészeti ügyekben végzett munkám teljes gyümölcstelenségét és haszontalanságát, Ugyanakkor e beismerés ellenére is tovább törjem magam az erdészetért. Pedig akkoriban Iván Vasiljevics tudja, Vasilij Vasiljevicsnek beszélnek a testvére, aki többször is járt Lisztnél Weimárban, elmondta, hogy Liszt rajong az új orosz zenéért. Hogy az én gyerekszobám annyira lázba hozta, annyira megszerette így ismeretlenül is annak szerzőjét, hogy egy kis darabot akar írni és ajánlani neki. Hát nem csodálatos? Nem, mondta határozottan írja. A gyermekszobát én is remekműnek tartom, bár az én laikus ítéletem természetesen nem érhet fel Lisztéhez. Muszarszki Remek mű, Remekmű, remekmű. Ezt a szót ugyanannyira nem kedvelem, mint a zseni álist. Nem tudom, ostoba vagyok-e zenei dolgokban vagy sem, mert hosszú évek alatt hozzá kellett szoknom, hogy még a legközelebbi barátaimtól is több bírálatot kaptam, mint elismerést. Tehát lehet, hogy valóban ostoba vagyok. De a gyermekszobából minden esetre úgy látszik, hogy nem vagyok ostoba. Mert az, hogy megértem a gyerekeket, és úgy nézek rájuk, mint sajátos kis világban élő emberekre, és nem, mint játékbabákra. Nos... Ez a gyermekszoba szerzőjét nem éppen ostoba oldaláról mutatja be. Az is nagyon meghatott, és szerintem az én igazamat bizonyítja, hogy soha nem mertem volna gondolni valaha is, hogy Liszt, aki általában nagyvonalú témákat szokott választani, komolyan megérti és értékeli a gyermekszobát, és főként, hogy lelkesedik érte. Hiszen ezek a gyerekek is valódi oroszok, erős hazai karakterrel. Mindennek ellenére én azon csodálkoztam volna, ha Liszt nem érti meg ezeket a dalokat. Muszarszky két karját a magasba emelte, azután visszaétette. Köszönöm a hitét, a bizalmát, drága barátom! Hát, ha még mást is láthatott volna tőlem Liszt akkoriban, vagy azóta. Például a Boriszt, akár csak zongora kivonatban. De főleg a személyes találkozás, sajnálom. Ki tudja, hány új világ tárulna fel előttünk Lisztel való beszélgetéseink során. Vele kettesben mennyi ismeretlen rejtekbe pillanthatnánk be? Liszt, tudom. Érzem, természeténél fogva bátor ember, nincs hiával a vállalkozó szellemnek. És azután az ajánlás után, aminek ugyanazóta sem tette leget, de úgy vélem ebben én is hibás lehetek, mert nem jelentkeztem, de amely akkor egészen magától adódott, valószínűleg semmi akadálya sem lett volna annak, hogy együtt ránduljunk ki ismeretlen vidékekre. Megállt, gondolkozott. Mert ez a lényeg. Az ismeretlen új vidékek felé vezető út. A határ egyenlő a pangással. Ez az én elvem. Mert mi következett abból, hogy egyes nagyszerű elméknek nem sikerült valamit megtalálniuk? Az, hogy más elmék ismét gondolkodtak rajta. És meg is találták. Vagy ha nem ők, akkor az utánuk következők. Tehát voltaképpen határok nincsenek, legfeljebb az egyes emberek véges életét tekintve. Élják közbe akart szólni, de Muszorszky olyan hévvel magyarázott, hogy inkább tovább hallgatott. Ezt kellene felismerni minden művésznek, és ezt mondtam az én kedves Árzenyi barátomnak is, amikor, mint annyiszor, egyszer ismét elfogta a kétség a saját műveit, feladatait illetően. Természetesen irodalmi példát mondtam neki, és engedelmével ezt ismétlem meg önnek is, mert talán így a legvilágosabb. Ennek a gondolatnak az a lényege, hogy a mai regényeket abban az időben írták, amikor még semmi előírás. Érti, mire gondolok? Nem volt. Nézd szerencsétlenek viszont, azon a határon élünk, ami az intézkedések foganatosítását azok megszüntetésétől elválasztja. És ebben a helyzetben, és ezt ez a sikeres merénylet, tudom jól, még súlyosabbá teszi, mert azért ne tartson egészen ostobának, kedves barátom. Tehát ebben a helyzetben lehet-e korszerű regényt írni akkor, amikor a személy és a közösség viszonya és vice Ma ilyen, holnap pedig már olyan, amilyennek előírják. Hiszen csak valami, legalább ideiglenesen állandó helyzet ad a művésznek alkalmat arra, hogy a jelenségek összességéből megalkossa a típust. Ez a gondolat persze, megint azt a tételt igazolja, hogy a múltat a jelenben megmutatni. Mert ott rendelkezésünkre áll a nem változó, már nem változtatható jelenségek összessége. Érte engem, kedves barátom? Miért ne érteném? Kérdezte vissza Ilya. És amit mondott, a az számomra azért is különösen érdekes és fontos, mert tegnap óta valami motoszkál bennem, amit éppen önindított el. Kíváncsi vált ez, rudas uram! Musszorszki szeme élénken csillogott. Kérem, ne hagyjon sokáig ebben az állapotban! Ilya... Az utolsó virágot ültette a Halloween galériára. Azt, amelyik egyetlenként kandikált ki a kraplak felső hajlatából, Muszarszky jobb füle alatt. Aztán, hátrahajolva, az arc árnyalását fürkészte a vásznon. A hálóing fehérsége megváltoztatta a homlokfényeit, de ezt várta, számított rá. Fehér, kevés okkerrel, még kevesebb kraplak. De kraplak nélkül nem lehet. Ha nem fárasztja, ezt Petrovics, most kérem egy rövid ideig tisztelje meg tekintetével a paraván sarkát, ahogy megbeszéltük. Hogyne, parancsára, mosolygott Muszorszki. De cserébe ígérje meg, hogy ha képes munka közben, elmondja mi az, amit én indítottam el önben. Megpróbálom, ígérte Ilya. Csak egy kis türelmét kérem, és üljön egészen kényelmesen, nem kell, hogy ilyen mereven tartsa magát. Nem vagyok fotográfus. Helyes, helyes, viccentett Muszorszki, pillantását engedelmesen a paraván sarkára függesztve. Nyílt, és csukódott az ajtó. Muszorszki egy pillanatra arra felé figyelt, azután felemelt ujjával csendre intette a paravánok mögül előlépő ányecskát. Az ápolónő tálcán két csészete áthozott. Muszorszki mozdulatára magába nyelte a kínáló mondatokat, és csendben az éjeli szekrényre csúsztatta a tálcát. Ányecska titkolt bűnei közé tartozott, hogy reggel megnézte a képet, ami a szokásos helyén szárott, a paravánok mögötti egyik éjjeli szekrényen. És amit látott, attól gyökeresen megváltozott a véleménye írjáról. Olyan csodálatosnak találta, hogy csak nem megcsókolta a szeretett tartképmását. Az utolsó pillanatban riasztotta vissza a képből áradó lenolaj, kisé avas, kesernyés szaga, a félig elpárolgott hígító emléke. Azóta áhítatta leste Ilja minden mozdulatát... Aki ugyan nem tudta mivel magyarázni ezt a változást, de minden esetre örült, hogy nem érzi azt az ellenséges feszültséget, amit anyacska tegnap előtti jelenléte teremtett a korteremben. Rögtön, kedves Anna Jegorovna mondta változatlanul a képre figyelve mindjárt teházunk, házunk, de addig is hálásan köszönöm a figyelmességét, hogy barátom nevében is, akit most egy időre mozdulatlanságra ítéltem. Ányecska mosolygott, és leplezetlen kíváncsisággal Ilja, vagyis a kép felé indult a paravánok mentén. Jöjjön, no jöjjön és nézze, nevetett Ilja. Látja, kedves jegorovna, mi festők ilyen következetlen, szörnyű emberek vagyunk. Az első napon, de még a másodikon is, minden udvariatlanságra képes voltam, csak hogy ne nézzék meg. Ma pedig már hió és büszke vagyok és elvárom, hogy megcsodálják. Ma önnek is látnia kell Magyest Petrovics. Elvégre az ön véleménye a legfontosabb, helyesebben az egyedül fontos számomra. Természetesen a magamén kívül. Anyecska a festő mögé állt, és kenekre nyitott szemmel, hol a képet, hol a modellt nézte. Nos, tetszik, kérdezte Ilya. Ányácska többször is gyorsan igen a fejével. – Ön nagy művész, repinúr, mondta zavart ájítattal. – Ha nem a magam szemével láttam volna tegnap előtt reggel... – Aha! – nevetett újra Ilia. – Tehát egy valaki már bevallotta, hogy tilalma ellenére megnézte a képet. – Nekem senki nem mondta – tiltakozott ányácska – hogy nem szabad megnézni... De különben is igaza volt Repinórnak, amikor megtiltotta. Miért? Csodálkozott ilja. Mert... mert az... Küzdött Ányecska a megfogalmazással, azután feladta. Mert az... nem ez volt! Hát persze, bólintott elégedetten ilja. És ezért ragaszkodtam ahhoz, hogy senki se nézze meg. Persze... Most utólag kíváncsi vagyok, hányan tesznek még beismerő vallomást, hogy látták. Jókedvűen lendülettel dolgozott, ezért nem vette észre azt, ami végig sohant Muszorszki arcán. Tartozik nekem valamivel, szólalt meg Muszorszki, a hangja zavart volt. Az előbb azt mondta, hogy valami motoszkál amit én indítottam el. Persze, hogy ne? helyeselt Ilya. Csak előbb még azt szeretném megtudakolni öntől, képes-e várni néhány percet a teázással? Most nagyon fontos volna nekem, ha ezt be tudnám fejezni. Mit? Tudakolta Muszorszki. A zseni homlokának színét, tréfálkozott Ilya, és okos tekintetét. Muszorszki nem nevetett. Tudja, hogy nem szeretem, ha ilyeneket mond. Még ha tréfából is. Inkább beszéljen arról, nos jó. Azonnal elmondom. Csak egy pillanat.